Kapitel 4 Så begynte Israels sønner igen å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, nå da Ehud var død. Derfor solgte Jehova dem i Abins, kanans konges hånd, han regerte i Hasor, og hans herfører var Sisera, og han bodde i nasjonenes har og Og Israels sønner begynte å rope til Jehova, for han hade 900 stridsvogne med jern i år, og han undertrykte Israels sønner med harhet i 20 år. Deborah, en profetinne, Lapidots hustru, dømte Israel nettopp på den tiden. Og hun bodde under Deborahs palmetre, om Rama og Betel i Efraims fjellområde, og Israels sønner pleide å gå opp til henne for å få dom i rettssaker. i hun sendte så bud og tilkalte Barak, Abinoams sønn, fra Keders Naftali, og sa til han, Har ikke Jehova, Israels Gud, gitt befalingen, «Gå av sted, og du skal spre dig på Taborfjellet?» og du skal ta med dig ti tusen mann av Naftali sønner og av Sebulons sønner, og jeg skal sannelig dra Sisera, Jabins herrefører, og hans stridsvogner og hans hop bort til dig i Kishon-Elvedalen, og jeg skal i sannhet gi ham i din hånd. Da sa Barak til henne, «Hvis du går med mig, skal også jeg gå, men hvis du ikke går med meg, kommer jeg ikke til å gå.» Till det sa hun, «Jeg skal sannelig gå med dig, «Men pryden vil ikke bli din på den veien du går, for det vil være i en kvinnes hånd Jehova kommer til å selge Sisera.» Dermed brød Deborah opp og gikk med Barak til Keders, og Barak begynte å kalle sammen Sebulon og Naftali i Keders, og ti tusen mann dro opp i det de fulgte hans bord, og Deborah dro opp sammen med han. For øvrig hadde knitten Heber skilt seg ut fra knittene, sønne til Hobab, som Moses var svigersønn til, og han hadde slått opp teltet sitt i nærheten av det store tre i Saananim, som ligger ved Keders. Det blev så fortalt Sisera at Barak, Abinoams sønn, hade dratt opp på Taborfjellet. Straks skalte Sisera sammen alle sine stridsvogner, de 900 stridsvognene med jernjord og alt folket som var med ham, fra nasjonenes Haroseth til Kishon-Elvedalen. Deborah sa nå til Barak, «Bryt opp!» For dette den dagen da Jehova sannlig skal gi Sisera i din hånd. Er det ikke Jehova som har dratt ut foran dig? Og Barak gikk så ned fra Tabofjellet med 10 000 tusen mann etter seg. Og besverdet seg begynte Jehova å forårsake forvirring blant Sisera og alle hans stridsvogner og hele leiren foran Barak. Til slut steg Sisera ned av vognen og la på flykt til fots. Og Barak satt etter stridsvognene og leiren helt til nasjonenes harosett så hele Siseras leir falt for sverdets egg. Ikke en eneste ble tilbake. Sisera selv flyktet til fots til Jarns telt. Hun var Kenittens hebersøster, for det var fred mellom Jabin, kongen av Hasor, og Kenittens hebers husstand. Da kom jag ut for å møte Sisera, og hun sa til ham: "Ven hit over min herre, ven hit over til meg, vær ikke redd." Så bøyd han av og gikk inn til henne i teltet. Senere dekket hun over ham med et teppe. Etter en stund sa han til henne, «Vær så snill og gi meg litt vann og drikke, for jeg er tørst.» Da åpnet hun en skinnflaske med melk og ga ham å drikke, og etterpå dekket hun over ham. Og han sa videre til henne, «Stå ved inngangen til teltet, og ser da at noen kommer og spør deg og sier, «Er den en mann her?» Så skal du si, «Nei.» Og Jael, Hebes hustru, grep deretter en teltplugg og tok en hammer i hånd så gikk hun ubemerket frem til han og slå pluggen gjennom tigningene hans og banket den ned i jorden mens han sov tungt og var trett. Slik døde han. Og se, Barak var i ferd med å forfølge Sisera. Jael kom nå ut for å møte han og hun sa til ham, «Kom, så skal det vise dig den man du leter etter.» Da gikk han inn til henne og se, Sisera hadde falt og låg der død med pluggen gjennom tigningene. Slik undertvang Gud den dagen Jabin, Kanans konge, foran Israels sønner. Og Israels sønners hånd ble harer og harer mot Jabin, Kanans konge, inntil de hadde avskåret Jabin, Kanans konge, fra livet.